بسم الله الرحمن الرحیم وعن بی اسحاق ساد بن ابي وقاس مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ زہرت ابن کلاب ابن مر ابن کاب ابن لوی القرشی الزہری ر الله تان عشرتي احد یو د داغل مشهود له لهم بالجننا چې دله د جن د لوګوا شو دهرد الله هم الله د ټول واشرهمو بشره قالذي فرمى جا اني راغله ومات رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه يعودني زماد بمارى تپوشكولو عام حجۃ الوداع فقال ده حجۃ الوداع من <متحدث> وجعن دو وجد یو بمارینا او دردنا اشتد ویچ په ما صح شوهو فقلت ما رسول الله اني قد بلغ بي بشکر رسیدله ماتمنل وجعید درد او بمارینا ما ترا اغه چتا شوې وی نه وانذو مال نو زخاون د مالم وَلَا يَرِثُنِي اَوْ مَعْنَ مِرَاسْ نُونِي اِلَّا ابْنَ تُلِّي مَگَرْ صِرف فِي الْحَالْ مِيَوْ لُرْدَ زَمَا خُو يَوْ لُرْدَ فَا اَتَصَدَّقُ بِسُلُسِ مَالِي آيَا زَخِيْرَاتُكُمْ فَدْوَوِسُودَ مَال سُلُسِ مَالِي دیتاو الى قدری روپای دی دو بخیرات کم یو بپری زمان قال لا ذا الله في غمبرينا قلت فشترو يا رسول الله باي نمال بخیرات كما قال الله رسوله فقال لا يفرما لنا قلت فسلص يا رسول الله دري عيسى قال الثلث ودري عيسى وكثر او د در سویتم ډیر دی یا راته ش اللهبيبي كبير ډیر ان کبي ش چې د اللهبي صاحابي انتظه وسطکه انتظهکه پریزیتههسطکه دا چې پریج تووارسانستا ان تازاره ده چې پریزی تههسط واسه انستاغیا مالداره خیرون دا چپریز وارس خیر اندا غرد من انتظره هم معتن چې پریزی غریبانانته کففون ناس خلکو ننسالونه کوي و نهکهبي شته لنتون فقا نه فقطن هرگیز خرچ نه کې خرچ اتب تغی وجه الله. چلتا وی پدی وجہد اللہ اللہ اجرتا علیہا مگر تالبا پدی اجر در کولشی حتی ما تجعلو فی فی امراتک تردی آغچی تی گرزے پخلید بی بی کیم قال فقلتو دا صحابیو ما یا رسول اللہ خلفوا با دا صحابی زبرستو پاتے کولش امرستو دمرگرو زمانہ قال ذا الله حبيبي انك بيشك قتلنت خلفا هرجز روستو باتي نکريشي فتعمل عملا وبل بو كتابا مل تب تغيبها الله او لطوي قدم عمل سر وجه الله الا عزت به درجه مگر زيادت پدي درجه و والله الله کاو کې دی شيتان تو خلله فرستو پاتې کړی شي هطانتهفیابي کا قوون تر دی چې فدهوالي په تا ډیر قوونه او ضرر به حاصل کې ستااپسه ب نور او بیا اللهبي الله هم ممنوي صحاببي حجرته الله جاری کے زماد صحابہ پر ہجرت د دی ولا تردهم الا قابهم مي واپس کے پخلو پندو لكن البا عیسا صاد ابن خولا لكن اغری و فقیر صاد ابن خولا یرسله ومخارق لخبکان قولوا ضد پار رسول اللہ صلی اللہ علیہ اوما ته مکهته دا چې غ فات شوی په مکه مکره مکېبدته فلی د پهې زی ترجم کوم چې تاسو او اولی کوې یاد کوي غې نه پس به ت شوي داسهاببي سعد بنی بي و لومبه د حالاته لګورې دا یو دا غلس نده چې د جنت زیره پښیو وګوره دا لس داو سعید زبیر سعد عثمان عامر علی عبدالرحمن ابن عوف توالحا رضی الله تعالی عنہم او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہاں سوشل قرآ کی حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان زنورین علی المرتضی رضی اللہ عنہم سوشل سلورشل کناہ سعید ابن سعيد ابن زيد اوش پغم زبير رضي الله عنه اوم صاد ابن ابي وقاص ا اوتم سوقشو اتم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه شو او نه هم حضرت والرضي الله شو आले سم شوک شو ها لا سم شوک شو ابو عبيده ابن جراح رضي الله عنه دا د غلس کسانو دای تا شرم بشره وای دا ر شپک د شورا په کسانو کې مو شه حضرت عمر رضی الله نو ویلو دې کې ځان تخلیفہ جوړ کای اده دي دا شان دا ادب د پیغمبر علیہ السلام داری کوله په غزاګانو کې اذا یو غسهابو نه د چی پیغمبر ورته مورفلار راج مکړي وې فدا کا بی و امي جما مورفلار د ثان قربان شې او د الله حبيب دعا کړو الله د غشه درستي نخي صحیح کي او د چی در نس غواړي نو الله د دعا قبول کړي ادا سبب ایجاد ما ما دي نفلياتي كل رجل بخاله هر سړي خپل ما مار ولي او دي دي زما د ما مقابله وکي ادبان زخه مود الله حبيب دعا غوښتې د شفا نو شفا ورته ملا او شواب دا اول شخص ده چی وینی تو اکڑی دا اللہ لا رکی او اول کس ده چی دا اللہ لا رکی غشه ویشتے ده دا اللہ لا رکی اول سڑے ده چی دا غشه ویشتے ده اگور سع دی نم دیا ابو اسحا کی کنیا دا والد مالکو او دوالیدی نو می حمنا دے ادا پا رشتہ کی داللہ دا حبیب ماما گانو کی راتلو ادد نلل سکالو پومر کی اسلام روڑے دے ابید مکیم و کررمین مدینیم و نووری تے حجرت کنے مدینیم و نووری تے او په و احد کی د الله پی غمبر دا تویلیو ایرمی آساد و فیدا کابی و امی غشی زما ایساد زمام و رو پلار دیتان قربان شیم او دا لوی فضیلت تے عمر رضی اللہ عنو دے دا کوفی گورنر جوڑ کرو بے معزول کو عثمان رضی اللہ عنہ دوبارہ بیا دے گورنر کڑے و دے اخیری وقت کې مقام عقیق تراغل دا مدینہ منورہ کی مبارک وادی دا او په 550 هجری کې د وفات شو عمر اذا اویاو نس زیاتو او دے پا بکی کې دفن دے پا بکی کی دفننے او د باز وئی دو سو او چا دو سو اکتر روایات نکل کنی دوسوا اویا یا یو اویا باز اہل علمو دو سو ذکر کئی سو کوئی نا دو اګوردا دا مهاجرینو کې اخیرانه سړې د چې مدینه منوره کې وفات شوه ها کم مهاجرو چې مدینه منوره ته د الله د زنده پار هجرت کړي ورشي قربان کړي د مهاجرینو اخیرانه سړې وفات کی حضرت صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دې اکل چې وفات حاضر شو نو یو زڑا جببه و دیر و غخته او بچی تو ای کفی نونی فیها مالا بیا کفن پا دی کرا کی کئیت اده کمی زمانی و فا انی کنتو لقیتو المشرکین فیها یوم بدره ما دا اچولی و مشرکانو سرمی او مشرکان و, سرم و پرزد بدر و كنت احب اهال ذا لهذا اليوم ما دا دې رسید پاره پټي د کداشي او کپړه چا کې خو علما او لیکلي دا سن روان دي چې ردي کې ما عادي کې ما حج کړو دي حرام کې اپدي کې افلانې کار کړل له صحابي جان تا اغا کپڑا سنبال کړي واوي دا ما دې رزي د پارا پټه کړي وا نو بچي ته وی ما لدی کې کفن راکا اته مر بار کی اختلاف دي شو کو یا کاله وای شو کت یا وای سوق سلورني مشل مکی مکرمه تراغله نو بیمار شو فقال تهجۃ الوداع دی وې جما یو دردو او ز بالکل ما وی چمرم د الله حبیب راغه او ما بمارې تپوش کول ما ولا دا وصیتو کو چې جما خو یو لور دا عدی لورن می عائشه سو دی نه پاس د دې ارس نو نور اولاد پیدا شوه لکه اغی ذکر رس کو دې رستو الا رستو فات کړي دي اعد درستو ډیر اولاد الله رب العزت ور کړي دي قدغه وخت کی صرف د یو لوروا قدغه وخت کی د دي صحابي سره دا صرف د یو لوریدا نو دوی زبا دا مال خیرات کم دوی سی دا اللہ حبیب وینا وی نیم وینا وی دره ما دیو جناع علماء لکلی چسوک وفات کی گی نو کده ویج دا تول مال وسیعت کئی دا نیم کوي نو دا درس نده کد دره ما کم کئی نو ایدام د دا الله پیغمبر وی و سلس و کثیر و نو و کبیر و نو نو خاق برا دادا د دې د سلورم پنځم وصیتو کې د دې د سلورم او د پنځم وصیتو کې د کده د الله حبيب تو عزت مال خیرات کوم د الله حبيب ورته وینا نو ښه خبره ده چې د درې ميندیم سړې کم کی دا اللہ حبیب ورطاوی ته چه وارسان ځان نرست و مالدار پریزی دا غردی چه غریبانان پریزی گره که یو سرین وی چه زو وسیعت کو موام چه جماعتا مدرسا جوڑا کئی و کوي نو کئی نو دی وارسان رو چه کم مال پاتی کیگی دام خیرات تکنا دا دلیل لی چه مڑی مال پریخ وارسانو تنو دا غرده تا چې وسیعتو کو نو پردول لاړو. او چې د غشن شو نخپل له لاړو خپل باندې خیرات د پردینه غوروي صدقه په کریب افضله ده د صدقې نه پله ریبانه او دی یاد الله حبيب صلى الله عليه وسلم ته د الله حبيب ورثوی ګورته چې څخر چکه او پاغي ک دا الله وجهل اٹه تا تباجر ملاویږي فرذی کی او نړی دی پخلی د خزی کی ورکا نو پدیم تا تاجر ملاویږي لک عند الملاعبۃ و ملات وفت کو خزی په خلقه ورکی پدیم اجر ملاویږي أدب يأو ياد الله رسولا وخلفوا بعد اصحابي زبرستو پاتي قول شم پا مكاكي دا مرگر و نظمه پس دا مكا مكرمه دا صحابه دا الله دا پارا پريخي وان نو كمشيش دا الله دا پارا پريخي نو د يغيطا واپسي خانه گانه مگر صرف دا بادت دا پارا راتلل لكتا زلطير شول چ مهاجرین بد حج او د عمره نه پس درې روزونه مخ کې او, او د الله حبیبی اللهم امز الله پورا کې زما د مرګ ورو د پاره ته د هجرت د دوی او مګر زیدي مګر زیدي رستو پاتې شي وي ابا نبی رحم السلام د توي وہی کې دې شي چې تر استوپاتش او دا د پیغمبر معجزه ده د غیب او خبره ورکړې ده وਹੀ په ذریه د ير استوپاتش او کې فتح کو سمر سمر قومونو د پلاسو دینی او دنیوي فواید حاصل کله سمر کفار ته نقصان ملو شو نور استو د اسلام روړې ده دې صحابي څکړي روستو چې اسلام روړې دی او د پلاسوباني دې روح خلکو ته الله رب العزت خیر ورکړي دي دایو صحابي هغه د پاره د الله حبيب خفقان کول چې په مکا مکرمه کې شو وفات شو ځه ګور رستو چې پاتې شوي نو د بیا ډیر شي بچي شوي ولل زامنو چې کله وفات کې دو دوله سي لونه وسوره ولل زامن یوه سره صحابه او بيبيان ډېری وي د کی بووین نو د صاد ابن ابي وقاص رضی الله نو ولل زامن او دولس لونه وي اپاول کی چې وصیت کولو صرف یو لوري الله باقی پری خوگ دو مری ورکو او اللہ ور تڑیر اولاد ورکو امسلمانانو او تا پی سور سور خیرون ملاو شل اکفارو ته پی سور سور تکلیف ملاو شل دا اللہ حبیب ددغیو صحابی ساد ابن خولا دا بارک خفکان کولو جدی راغله او ندبان د الله غد تقدیر فیصله وا او مهاجر خو وفات په مکه مکرمه کراغه ندا الله حبیب د د پاره سو کول د د پاره دعا کولا د د پاره د الله حبیب دعا کولا او خفوا د الله حبیب د د پاره وی الله همہ الله هم امد د امد مانا د دممه مان الله پوره کې زما ددي مرګو د پااره حجرت ددي له طر نه همله عقایم می واپس کې پ پندو پوندو بدی نته لا نلب ستصااد نهښله. ولكن البائسا وي بائسا غير ثلاثه والذي آثر البؤس چې پاګه کې تکلیف سر کړي شدت فقر او قلت د تصاب ابن خولوي وي رسول الله الله عليه وسلم نرمیکو لاو درهم خبری کولی او خبکان کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې دیو فاتشیو په مکه کې دا لکن البائس صاد ابن خولبهاره کې باز شارحین وای چې دا کلامه مدرج دی تاسو حدیث مدرج پی جنای کنه چې راوی د تفسیر د پارخ پل قول په پا حدیث کې دنه کی دن اواغد کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ننی نسو کو ادا دے امام زہری رہی مولا قول لے اچا پا کی نورم سوے لی دے پا مکا مکرمک وفات شو او دا په حجت الودا کی پا لسم کالا ابا دی چې دی وفات شو او په کوم کال د په کال باندې حدیث کې ګوراو ثور فوائد دی سوچ ولا دا حدیث په سور فائدو مشتمل له چې الله زه حبيب هاديه واخلاق شود بیمارانو تطوش او د صاد ابن ابي وقاص تطوش تراره اوره د بیمار پتا تپوس کی د بیمارم فائدې دي او د تطوس كون کیم فائدې دي یو خد مسلمان حق دې ده د تطوس نو چې پتا تپوس دې وکړو حق دې ادا کو بل الله رب العزت په جنت ورکوي څوک چې د بیمار تپوس تطوس لراغه نو دې د جنت په میو کې دې شغه شوکې تر دی چې واپس راشي جب بیمار لچلار شو ایتاله د الله نعمت مخه لشو لکه شکر ادا کچ گور زروغ او د بیمار نه دې په الله د دې نعمت شکر ادا کی ا دې کې به محبت راشی موادت به په منسک راشی او د چاته پوس چې هغه ته تسلی ورکې مساله داسره که خو بیماری هوته ولړلو یوا او وی په یو داسي ورته د دا خیر او د توبې خبر مخکله کچدا سیونه نه وی جا وګنه زمړ کې هم ذکراله دی وی چې توبه او باسا پوه شي په خبره خبر ادا سیوګ د کچې کې د توبی شته ذکر عمراشی عمراشی عمراشی را یا د استغفارم راشي خداسه باغه ته نصاب ته چې ورته ویره توبه او باسا چې او زه خو جوړېره خني زکات د د تاسو مقصد دغه خفقول لدی اغه توای چروغ رمټي اته خود پرون نخي عصیب نیټه چې سلی کلی شوي اغه لال لیکلي اغه رستو کیږي مخکی کیږي نا دم دم په واچي په بیمار کولای ما سره لکین نو کیناستیم شي چې دې دې د پدې ناست تنګی کینا مصون دمونونهیم پواچی چې څنګه د الله باچول بیمار بانے. او ګور د الله د ه سومره خکلی اخلاکو ټولو انسانانو کې د لو اخلاکو خاوندو په ماشومانو به سلام چولو د بیمارانو تپوس به کولو او ګ کې نبییر اسلام سره دی مشور کوې په وسیت کې. یرا دا مال سووسیت کوم او زما ډیر مال دی یو لور م ده نو زه دومال نه خره ووي نه لګهڅوک سره مشوره کو غلب به سمه خبره کې د شریعت مطابق و کته ژره په خو خفه کږ را شه دا بله ولو وکه نو تاور سره خیانت وکوو تاور سرڅوکو خیانت وکو او دلو ی خلکو سره مشورې په یو حدیث کراغلی دی مجمع الزوائد کې وی ما خا ومن استخاره نامراد بنشي چې چا چې استخاره وکا ولا ندیمه من استشارا ان بخ په ایمان شي چې چا د نیکانو سره په یو کار کې مشوراو کا دا غته وصفا صفا خبره کې دا چې خبره باندې کې چېږي کې ته جوار وکړې خو په دې خفقيږي او دا څه ول نه کو بازکار فلحال سب وي خرست و نتایج داږي سې نه وي رست و نتایج داږي سې دا حدیث په دې دمر لویو مشتمل دي و دمرلو یو مسائل باندې دا حدیث مشتمل ده او یو غواره په وصیت کې د ازاز پنځو وی لک ابو بکر رضی الله انه وی جک له وفات کېدو ناغد پنځمي وصیت کړو سورې کړو ځکه الله حبیب درې ما ډېر اده درې دا ډېر اده رويخه خبر از از چې د درې مندي وسیط صلورو مې او پنځمه تراشی وانبي حريره رضي الله عنه وانبي حريره عبد الرحمن ابن سخر رضي الله عنه د دې مبارک صحابينا روايته قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي فرمايو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمايلي ان الله بيشك قال لا ينظر الى اجسامكم نغور استا سدي بدن نو ولا اله سوى ركم ونستاش شكلنتا چه دا بدر وډو کې دے دا غټنه او دا شکل خيسته دے دا بدرنګ وي ولا كانظر الى الیل قلوبكم اله العالمين ګوريشتاش جوړونوتا رواه مسلمن د دې حدیث روايت کله دے امام مسلم رحمه اللہ قردی کی اول در آوی زکر واری ابو حریرہ او دی ابو حریرہ دی لفظ بارکی د علماء اختلاف دے سوکورتا غیر منصرف وی زکر دیوی دا عبی او حریرہ طول یو کلمہ گرزی دلی نو بازی علماء دا دی من اصرفی طرف للاڈ دی ادا مشہور د پجبه دا علماء دا محدیسینو ابازی دا منصرف زکر کئی د دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نوم بارکی د علما کرامو اختلاف ده یو پینځه د شقولونو علماو ذکر کړی چې د دسنومو او د والدې سنومو نو دو او په نیش پکې غوړه د دې چې هغه امام نوويم دلته ذکر کړي عبد الرحمن ابن سخر رضی الله عنه دین علاوه سلور دర్శ اقوال پکې نور دي نبی رحمه السلام چې کله خیبر تتل دی وقت کې دی د وفسره مديني منوري ته د اسلام د قبول لونیت حاضر شوه نو دافت خیبر ته جرور دیل ته مسلمانان شویو ابیا د اسلام نفستر مرغ پوری د د پیغمبر علیه السلام مرګرتیا نه د پریخه طول عمر په سفر او هزار کې داسو کال د دوه اګه خیبر باره کې د چې دا وم کال او کوسو هغه نفس د الله لازم نی وله دی وجنه د دې زیات روايات د دوينه منقول لي 5374 حديث د دې منقول لي سورہ 5374 او بازي 300 5374 احاديث د دوی نه منقول دي او دري س او وصلو او دلی ابو هریر رضی الله عنه لوی شانو دې زک قیامت او دا الله تعالی ډیر زیات یې ذکل بې خدم شو به انت هاي عبادت کولو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره به انتها محبتو خپلی مور سره به انتها محبتو او د علی رسول سره ډیر محبت کولو وای حضرت حسین رضی الله عنه په جنازه کې نو په سپلوبانې خاورې راغلی و نو دو تا سفا اعلان الان کې دی دغ مشرو د هغه سل سفا کو پزارې او ډیر لوی په کې د مدینه منونه کې اخیر عمر کې ببیار شوي په مدینه کې ووفات دی. اولی دا والیو اغپی جنازہ او ولید دما دینی منورې والیو هغه جنازه کړي او د عمر دغه وخت کی دعا کم اتیا کالو سوره د دعا کم اتیاو کالو په عمر کی ابو هريره رضی الله تعالی عنه داد دینی مګډي او فانی دنیا نارخصت شوه دې ادتا ابو حریر اولی وی نو حافظ ابن عبدالبر رحم الله یولوی عالم تیر شوی حافظ المغرب ورطا وی ادتا موتا لوی لوی شرحی لی کلی ای نکل کری چه ابو حریر رضی اللہ عنو وی ما پورتکڑی ویورز پیشو پلستونی کے نو زنبی علیہ السلام وکتا موکتا مویدا سی دی ماوی پیشو ده فقال یا عبا حریرہ بس آغا ده شو او دا د یو صفت شو ابو حریرہ او ده بس دیر حریش شو ده پا علم بانه دا, دا امام بخاری او امام مسلم رحمه الله شریخ 325 احادیث د دینه نقل کړی سورہ او یواذی بخاری شریف تی کی یو کمت یادی او مسلم شریف کی ترین دی روا د عمر احادیث د دینه منقولی حدیث کوي الله رب الستاسو صورتونو جسمونو تنګوري الٰه العالمین زړونو ته ګوري داغي صفات ګوري نو ظلم محل د نظر د رب د الله ګوري چې د بندې زړوکېسته دي د ګوره سره به د زړه په صفات ور دو کېږي د زړه صفات او حالات د جوارح او د عمل نمخ کیږي ځکه د ضرورت په وجه د اعمال صحیح کیږي کنيت سم وي اخلاص وي اکه نیت غډ وړ دی نو اعمال صحیح کیږي غډوډي کیږي دا حدیث هم یو لوی حدیث په دی باب د نیت کې شې لا هلالمین چا بدنونو تنګوري إله <سؤال> العالمین <سؤال> <سؤال> ضرور ته ګوري چې زړه پاکی نو د زړه په ذریعے باندې ټول خبرې سکیږي درست یاده کړه الله او اللهای کله دې نه لم یرید الله أي توهر قلوبهم و اذا خلق دې چلا د دې ضرور د پاکی اراده ندلره لی دغه غره قلوب وباندارمدار دي د عامال دارمدار پنید دي او په جوړونو باندې دي وصلی الله تعالی